او تم ماخام کل ل کوچ کو ډېر یوب ممسکه چې ماخام دیربور وواړي که نه د یوب د غ راون هم د پېګ نو دی ماخام بله بور وواړي بیاری سر و کې نهکه تراوکې مرکوي دیته نو ډ چې کمم دی نو ا خل پر جو یا په ترتیب سر وبس کا قالو نودي ویلله وااقته ل نه یوم نته دیمون لره طاقت نن را د مقابلې د جالوت او دغه د لهکر سره هو قال الذين يظنون په دغه وخت کې ملک کا سانداسي وو دغه یقینو چې الله سره مخامخ کیغو خپل امیر ته تسلی ورکا چې کم من فئات قليلهن غلبت فئات كثيره باذن الله مونږ سر کول کې کی امه تم کیو شیخ دروستم رحمت الله له شیخ السيد عبد السلام سه نه ور الله م د هو ما ته یو خليیکی وو دا دبحن م تقریبا یا د ایکان م خبره ما سره د ش به جواب او سرشتهلی ما سر ش به تاسو په د بعضې مسلو کتابونه وول کې ځکه مونږه سکول کې لکانوله دعوت ورکو دکه مونږه ش بیانات کې چړې به ډیرره ور دی نو مارتا یو خطو لیکومیشياسه محترم مې تاسو یو کتاب ولیکې پدې کې داخلك مون یادې کې دی کرامتن منی یو دوه منی یو خیرات منی یو دان منی دا ل نو په کتاب کې دا تاسو لیکه چې مون دا ای پدریه سره خلکو ته دای تعلیم ورکو مونږ په وی ګناس کلیا نه لکان یو رشیسه ابراهیمه الله علیه رحمتا واسعتن وافرتن کاملتن دونن وی خلق د یو سکولر له ځواب لګیل وی کتابونه په پدمه سلو ډیر شیری خو مخالفین د زدت د وجنې کتاب ګوري نه البته تاسو زموندکی ستو په ځلی سره خپل دعوت اغا جاری ساته او دا آیت مخه تکی دوا چې کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات كثيرۃ باذن الله چې تفارخ دی مې کنه تاسو زړه اخر زیارت کولې شمخه دایرې کل احمدا رضوی ما سره د ډیرو غټو غټو خلکو لیکل لی ښا ډاکټر شیر علي صاحب رحمت الله عليه زمو د سربندته کوړي تر راغلو ما تیجی مال سل لیکل راکا خپل خصلي لیکل لپاره به کی وکم قاضي اسمت الله صاحب رحمت الله عليه قلا دیدار سنگ اې سره ملاقات شی مې جست تلی علي کروغل نه نلويشاه سیب رحمت الله علی اور پورا صفڑا ککړه پورا صفه شیخ نلويشاه سیب رحمت الله علی ذکر تاو سره وخت یې کنه بیره سي تو ورتا د نو د لیکلو زیارت کولې شی بیا اې کې مې یو پورا تاریخ پورا نصیحتونه پورا خبري پکې نو کم من فیتن مال شیط برخت کملې کليو اضا حقیقت دې چډیر کراتا لگا دلا تدیر والی ته لگوالی ته مګورا د قرآن او سنت خبري ته ګوره که په زي تا ته بډير شي وي چې درس ته مزه دا قرآن نو محروبات نشي کم مين فیت قلیلا ډير کا راته دلیل لگا غلبتو غالبيږي په دلو ډير باندې باذن الله په حکم د الله سره دا اعمالک قوم که کنه دا بیت المقدس را آبادو او دا بیت المقدس د دې یو خارو سهون سهون می غرد پاتہ مسجد اقسام پدغه خار کې وا فلمه پسلا چې کله دا تعالو ته روان شو بیت المقدس طرف تا د سراباري اهلي تاریخ او مفسرین ذکر کیا چې 70000 کسان ورسره سونا نو دا دا نبی پا ذریعا پا دی بانده امتحانو شو تعلوت تیوی چی تل امتحان والا نو د نهر اردن او دا په پا مینسکی دا نیر چیو د گرمی موسمو او دی پا او بوار پریواتو گیر ایڈا کشوی نو صرف تین سو تیارا د سو نا دا اصحاب تعلوت تیداد او د اصحاب بدر تیداد دا یو دی دا چا چا تیداد یو دی؟ اصحاب تعلوتم تین سو تیر او اصحاب بدرم تین سو تیر او دی بونس کلی او دا جالو چی او دادا دی اعمالکو لوی جرنیلو اغسر یو لاک لخ کرو او دیکھو تعلوت سر تین سو من فیعتن تلیلتن غلبت فیعتن کسیرتن بیزن الله سنگ چپا بدر کې صحابے کرام تین او کفار ایک ہزار پا جنگی موتا کې اگورا د کم من فیعتن ہو داغی یو جلک اگورا چې دا رنگی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو آغا سر تین ہزار دی او کفار ایک لاکھ دی چھتا ایک لاکھ او چرتا تین ہزار ہو پا جنگ قادسیہ کفار سات ہزار دی کفار سو ندی شپیتہ زارا او خالد بنی ولید سر شپیتہ کسان ساتھ او ساتھ ہزار کم منفیتین داوچی ایمانی طاقت پا کیو کنه ایمان و یکین چه برابری رویا فروانی خالد بنی ولیدو تیزا خوب بیاوازیزم دا دی ساتھ ہزار کسانو مقابلی تا امیر و تووینا کم منفیتین دیر کا رتا دل لگا غالی وکی گی پا دل دیرا بإذن الله فهو حکم الله ولله مع الصابرين الله صبرنا کو سره دین لما برزو کله مخامخو برزو مخامخ کې دل دफार د مقابله د جالوت او د دا لخر داغه نوست تعلیم د دعا چې کله میدان تکیږي کنه نو دعا غواړي ربنا فرع الینام ولما برزو کله چې مخامخ شو ښکار شو براز اصل کې داږي زمکه تو ويو مبارزه دي ته وای چې ميداني جنگ دا دا پارا. دا پا کی یو بل څنګه کاري شي د مقابله د د صحابه په دور کې بم اعلان کړي دو حل بم مبارزین زماده مقابله سخته کبډي به واله ولما برذول جالوتو جنودی هر کله چې دی مخامخ شو د پاره د مقابله د جالوتو د دا لخر داغه دوی وکول ربنا ایزم غربا چې مقابله تزين نو دعا کوا ربنا ایزمونگا ربا افرغ علینا افرغ افراغ وی لکی گی راتو یولو تا افرغ علینا صبر صبر ربانے راتو ای کے دلوخی نعو براتو یولو تا افراغ وی علینا او علا را دی دا پار دا استعلا دراتو یول دلالت کی پر ڈیروالی بانده ربنا افر علینا لذا صبری مشابی کو دبو سرا خلقبره توئی کلم الله مون باندې صبر راتوی کی دیت استعاره مکنیوی دیت استعاره مکنیوی او دې صبر لیک تو یول ثابت کو نو دې تو وی لیکی کی استعاره صبر راتوی کی ترې صبر راکه ربا خفی او ربیږي د دشمن مقابله کې وثبت قددامه نه مضبوط کې زمون او ان دادو کې زمون په مقابل د کوم کا پرانو کې په حظمو هم به الله دی ز کې حظ مصول د دشمن شکست داود اسلام په خپول ورونو کې ټولو کې ولووکې وو اوغه وخت دا تعوت په پچ کې یو سپهی او د یو کانه را واغست او چې دی جالوت دی سر تر واچو کنا سړی په دې پښت کښو ها فحزموهم باذن الله دی لشکرز پر کو په حکم د الله وقتل داود جالوت او قتل کو داود له سلام جالوت لرا جالوت قتل کو وآتاه الله الملك او ورکه دتا لا بچای بیا لا بچای داوود علی السلام تا ورکا ول حکمت نبوت مولا ورکا وعلمه او وی خو دوتہ هغه چی الله پاک غوختا د خپل لاس کسب وکوا دی داوود علی السلام زغری به جوړولې څه زغری به جوړولې الله دا معجزه ولا برکا چې هغه به فور کې گرمولې نه بس چې اوس باندې را واغ وسې بلات به تیسې جوړولو ابه تی جوړولې شو او تعالی طاقت نرم کړې وا والنا له الحديد خيسته आवाज ولا الله ورکا صوت داودی وعلمه مما يشا ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض دی جملکی مشروعیت د قتال ذکر کوي چې الله دا جحاتڅ دپاره دنیا را لږلی په دیبانې الله په ساعت د پقيخ دیبانې الله بغیررتته خلک د پ کوي ولولهدف الله الناس سا که نوې د په کول د الله خلکو لرا بعضو لپ بعضو کاله دا بعضې په بعضې نه د پ کوی ل پهصدتل معایشی نظام به خراب شویو پتنی بوي د کوفر غلبه بوا د عبادت د توحید مراکز به خراب شویو نو داوت د دا حق او د قتال سره اصلاح رازي لفسادت الارض که د الله دا کفار نه د پکولي نو فساد بر اغلي هوا نو معلومه دا شو چې اصلاح رازي قتال او جهاد سره لو دې د شتګرد دی ویل دا څه خبر نه ده که پیر را اصلاح ملک او اقتدار په پکانټرل کیو ولکن الله لیکن الله خوند فضل په مخلوقات دا غونډه واقعات بن اسرایل او د اغه وخه او تعالو د جالو د پیغمبر خلکو ته بیان وک کا کنا نو تلکه آیات الله هی دا ایتونه د الله دی نتلوها مونګلولو دی لره پتا پیغمبر په حقا وا انک ل مینل مرسلین یقینا خام مخاطد پیغمبرانو نه ذکر تا دا واقعه من وعندی تبیان کا تلکر رسولو فذ ول لا بعضهم بعد بعض تلکا دا پیغمبران کم دچے مخ کی ذکر شوئے وانک یقیننتا خامخادہ پیغمبرانو نے دغ المرسلین جماعت تا تلک ذمیر راجیدے تلکر رسلو دغ دلد پیغمبرانو تلکا دغ چکم دغ دلد انبیاء فضلنا وروالی ورکڑی مونگا بازو لپ بازو بازی انبیاء و لمو په باز باندې غوروالي ورکلې دي منو من کلم الله بازي اګه دي د دینه دی دی خبره وسره کړې دي الله لك وکلم الله موسی تکلیما عيسى عليه السلام اګه ته الله پاک جدام معجزات ورکلې وو ورفاعا پور تکړي دي پدی کې بازي درجاتن پډيرو درجو سرا د جات نهرات معجزات معوج زیات او کستې او م نبییر سلام پر میله ک مپه بهځې او دله و نهما ډیر خلک بهی سره و ظم دا به زما نو هغه بعد د السلام سلامکوومتی خوی بعضې بیا به ووی نهمه ډیر کم کسان بي و بازی نبی سره به یو ته دی بعضې نهبی به را راواې په او سره دي بیا به خلک میی ده چغ ډیر زیاتو؟ دیر زیات دا کیناری اپټه کړي ماتوی دغه ستاو بټخا او نبی اسلام فرمایي زب پر ډیر امت باندې فخر کوما ورفع بعض وهم درجات پور تکړي الله په دی انبیاو کې بازو لره پر ډیر درجو سره هغه ډیر درجو نه مراد څه دی کثرت معجزات کثرت امت او د دین مراد اخیری نبی دی نبی رسول سلام تا په تمامو انبیانو باندې پزیلت حاصل دي و اتینا عیسی بن مریم البینات او ور کړو مونږه عیسی علی سلام تا البینات قاره د لا اله و ایدناه مضبوط کړو مونږ دلارا بیروح القدس په پا پرشتي پاک سرا ولوشا الله مقتل للذین کثرت غفتی الله په زور باندې ایمان مقتل للذين جن بنو کړه هغه کسانو من بعدهم چ رستو دي دی دی دینام من بعد ما جاءت هم البینات رستو دا غینا چرال دیتا خکار دلائل ولا کنختلفو لیکن دی اختلافو کا ولا کنختلفو لیکن دی خلقو اختلافو کا فَمِنْهُمْ مَنْ من آمنه بعض ددي نه اغا چې ایمانې او بعضې آو چې کوپې وکه ولاشا الله مکتتلو کچرې غختې الله دي بجن نه کړی ولاکن نه الله یلو ما یوری ده لیکن ک اللهغا چې غواړي یا أيوه الذي نه آمنو انفقو ایمو مننانو خرج کوي تاسو من ما د آغمالله چې مونږ در کړی د تاسوطاف تا سو خرچ دا څو خرج کوي دا څلور میسرره صورت دا اخیری صدا دی کې بترغیب ال الانفاق ذکر کئي ذکر جهاد د قارد انفاق ضرورت دی یا ایها الذين آمنو مخ کې قتال ذکر کا د قتال د فرد انفاق ضرورت دی یا مخ کې جهاد بن ذکر ش دلت جهاد بالمال ذکر کئي او دلته انفاک عموم سره ذکر کا او دا, دا حلال رزق نه یي د حرام نه انفاک نه قبليږي يا اي